Антропна помилка У розпалі сухий літній сезон, і меді все більше проводить часу в домі лабораторії Джона, прибираючи його, готуючи їжу, а також ведучи журнальні записи та годуючи живі зразки. Коли вона його провідує, то допомагає зі звітами. Джону важко без правої руки. Він наново вчиться писати, але виходить повільно і некрасиво, мов у дитини. Виявилося, що меді краще провести якісь зайві години в лабораторії, ніж сидіти в порожній та некомфортній тиші модульного трикімнатного будинку, де вони живуть із Бобом. Її чоловік спочатку пропадає у відрядженнях і робочих поїздках по навколишніх ранчо та копальнях, а потім у конторі за столом працюючи допізна. Принаймні, він говорить, що працює допізна. У меді це викликає підозри. Він сердиться, коли нікому приготувати їсти. Вона, коли він чекає, що вона буде йому прибиральницею. А ще вони покинули займатися сексом. Їхні стосунки швидко деградують, висихаючи та в'янучи в маловодній континентальній суші. Врешті-решті їй стало значно комфортніше ходити до Джона і працювати серед кліток, скляних віваріїв та книжок, немов тут вона має сховок. Вона тепер по-справжньому затримується якомога довше на роботі і навіть ночує тут на плетеному із лози диванчику, коли Боб їздить по відрядженнях. Одного дня, на місяць пізніше від очікуваного, доктор Смайт таки приймає рішення виписати Джона додому. І, як на зле, саме того дня вона не могла його забрати. Замість цього сидить у кабінеті й друкує на машинці звіт про новий підвид черепахового дерева і його відомих паразитів, аж раптом грюкнула сітка від комарів і відчинилися вхідні двері. Меді. Дівчина запищала. Джун. Вона зістрибнула зі стільця і кинулася допомагати йому тягнути стару побиту валізу, що її не дуже помічний таксист покинув на веранді. Меді. втомлено посміхнувся він. Як я скучив за домом. Захоче. Дівчина причиняє сітку і тягне валізу до сходів. Він страшенно схуд, а від ентомолога з невеликим черевцем, якого вона зустріла на борту колоніального лайнера, не лишилося й сліду. Тобі треба буде так багато прочитати, але спершу набиратися сил. Я не хочу, щоб ти перепрацьовував і знову потрапив у лікарню. Та й просто Янгол. Він невпевнено стоїть посеред власної вітальні, озираючись немов би вже й не чекав її ще раз побачити. Так кортить побачити термітів? Меді здригнулася. А от мені ні, гайда. І вона подряпалася по сходах із валізами, не озираючись назад. Пробившись із багажем у спальню, яку й досі можна використовувати, адже в інші він зберігав зразки, вона поставила валізу на грубий туалетний столик. Їй вже випадало сюди заходити, коли треба було відвести одяг у лікарню, а також, щоб поприбирати тут і пересвідчитись, що ніякі отруйні павуки не сплили собі тут гніздо. В кімнаті тхне камфорою та курними спогадами. Меді розвернулася обличчям до Джона. Ласкаво прошу додому. Вона експериментально всміхається до нього. А ти тут прибирала, зауважив він, озирнувшись навколо. Геть трошки у неї пашить обличчя. Дякую. Він мотнув головою. Меді не знає, що й сказати. Ні ні, це не те, що ти думаєш якби я була не тут, то. Джон затоптався на місці. Дівчина тільки кліпнула очима. Їй було ніяково і неприємно від власної тупості. «Ти не здаси орендарці якогось закутка?» Він прикипів до неї очима, і вона не втримала його погляду. Все йшло не так, не так, як вона собі планувала. «Оце погано, Геш!» – поцікавився він, закинувши голову набік. «Пробач, не хотів лізти не в свої...» «Ні-ні, все гаразд!» – гмикнула Меді і перевела подих. «На цьому континенті все розвалюється. Боба бо наче підмінили, як ми сюди припливли. Або ж мене. Я потребую більше простору для себе. Хоч трошки». «Ах!» – якусь мить вона мовчала. «Я платитому за себе». Це звичайнісіньке виправдання. Прозоре і не до кінця щире обґрунтування. Але раптом Джон заточився, потягнувся до опори правою, не до кінця загоюеною рукою, і Медді мусила підставити йому плече, на яке він налягає всією вагою, заскімливши при цьому від болю. З іншого боку, їй не доводиться брехати ще більше. «Ай! Пробач, пробач! До чого тут ти?» Вони добираються до ліжка, і вона його садить поруч. Я мало не зомлів. Я такий безпорадний. І від мене колишнього й половини не лишилося. Гадки немає, про що ти говориш. Меді погладила його по лискучій від потощуці. На шиї Джона сильно пульсує жила. Тобі треба набиратися сил. Я думаю, тебе зарано виписали. Давай ти ляжеш і відпочинеш кілька годин, а потім ми знайдемо собі щось перекусити. Як тобі цей план? М'я ж не маленька дитина, щоб мене глядіти. Слабко протестує він, коли дівчина нагинається, щоб розшнурувати йому черевики. Не треба, я не маленький. Джон погладив її по голові. Мова не про це. За дві години пацієнт уже коняє в ліжку. Він явно втомився від фізіотерапії та напруження від переїзду додому. Меді лежить поруч, згорнувшись на його плечі та вдивляючись у стелю, їй затишно й спокійно, як не було від найпершого дня на цьому материку. Тепер ти вже не пробова, правда? думає вона. Не про те, що інші чекають від мене. Це про мої потреби. І про пошуки власного місця в усесвіті. Вона відчуває, як її обличчя розпливається в усмішці. На короткому миті їй здається, що навколо неї синхронно і гармонійно обертається весь усесвіт. Джон ледь гмикнув, а потім смикнувся і напружився. Меді відчула, що він повністю прокинувся. Дивно, прокашлявся він. Що таке, спитала вона, а сама подумки просить. Тільки не зіпсуй, не зіпсуй нічого. Я такого не чекав. Поворухнувся він поруч. Взагалі нічого за великим рахунком не чекав. «Тобі сподобалося?» І собі напружується вона. «Ти все ще хочеш лишитися тут?» невпевнено запитав він. «Чорт, я не мав на увазі». «Ні-ні, все гаразд». Вона перекотилася поближче до нього, але враз схопилася і сіла на ліжку. Внутрішніми стінами будинку прокотився тихий, наполегливий стукіт. «Чорт!» Тихо вилаялася вона. «Що це?» Спробував підвестися і Джон. Терміти. Джон прислухався. Стукить неритмічний, починається і уривається різкими шумними чергами. «Що вона робить?» «Це повторюється двічі на день», – зізнається Меді. «Я її посадила в тераріум номер два, накидала туди ґрунту і листя, а згори накрила сіткою. Коли вони влаштовують галас іду її годувати». Джон виглядає приголомшеним. «Я мушу це побачити». І знову вгору піднялися стіни. Меді придушила засмучене зітхання. І знову мова не про неї Мова про треклятих псевдотермітів, навколо яких, здається, має крутитися світ, а вона лиш призначена, щоб їх годувати. Ну то ходімо. Джон уже стоїть і намагається взяти сорочку протезом. Покинь, каже вона йому. Кому це цікаво, комахам? Я подумав, з глянув на неї він. Пробач, забудь. Меді почала пала вниз, лиш на мить затримавшись, коли схотіла пересвідчитися, що Джон упевнено іде за нею. Стукіт неощухав ощухав і навіть став гучніший. Вона відчинила двері в комірчину і вімкнула світло. Дивись. На робочому столі стоїть великий скляний тераріум. На його дні втрампований і присипаний згори обгризаними гілками і тирсою ґрунт. На дворі сутенія і в надвечірньому світлі, чи косе проміння пробивається крізь вікно, видно, як псевдотерміти лазять по земляній гірці, нагорнутій над камерою їхньої цариці. Ще одна група трилується біля напрочуд рівної палиці. Меді дивиться, як вони її кидають об скло, немов тараном, б'ють об замкові мури. Витримують паузу, знову підбирають палець, роблять замах і все повторюється. Як на комах, то вони просто велетенські. Мало не сірниковий коробок завдовжки. Значно крупніші від тих, що були в термітнику на природі. Дуже дивно, витріщається на них Меді. Вони ж виросли з учора. Вони? завжди те що не збирала додатково робітників, чи... Ні, була тільки цариця. Усім цим комахам не більше місяця. Терміти покинули гупати в скло. Вони вишикувалися в два рядочки обабіч палиці і попіднімали голови на велетенських монадичних савців за чужорідною перепоною. Уважно приглянувшись, медді помічає інші морфологічні відмінності надзвичайно ускладнилися крайні відділи кінцівок, повитикалися якісь гулі на потилицях. Невже цариця зазнає змін? Раптом подумала вона, занепокоївшись про уявну. Зловмисність інтелекту, який наче на дріжджах зростає на дні тераріуму і планує свою втечу в місячному сяйві. Джон стоїть поруч із меді і пригортає її. Вона раптом здригається. Я прямо відчуваю, як вони стежать за нами. Але ж їм насправді йдеться не про нас, правда? Прошепотів він їй на вухо. Ходімо. Ти просто їх привчила до їжі по дзвіночку. І тепер вони вважають, що весь світ існує тільки заради них. Тупа комашня зі жменькою рефлексів. Давай погодуємо їх і вернемося у спальню. Двійко людей йдуть геть і разом піднімаються по підруч на другий поверх. Сердитий термітник з тубільцями лишається внизу. Їх таки лишили непомітно планувати свою втечу.